Друзі з докторового наказу покинули залу і вийшли до сусідньої світлої кімнати. «Слава Богу!» – вигукнув Фабіан. «Слава Богу, що ми вийшли з проклятої зали! Задушливе повітря так стиснуло мені серце! А ще й ці дурні штуки, які я ненавиджу всією душею!» Бальтазар хотів відповісти йому, але до кімнати увійшов Проспер Альпанус. «Тепер, — сказав він, — тепер ясно, що потворний цинобр і не коренячок, і не гном, а звичайнісінька людина. Але про нього дбає якась таємна чарівна сила. Вгадати її мені ще не пощастило, тому я поки що не можу вам допомогти. Завітайте до мене незабаром знов, Бальтазари. Ми тоді вирішимо, що робити далі. До побачення. «Отже, – сказав Фабіан, підступаючи до доктора, – отже ви чарівник, а не можете подолати малого желюгідного цинобера. То знайте ж, що я вас вважаю...» Разом з усіма вашими кольоровими малюнками, ляльками, магічним свічадом, з усім вашим безглуздим причандаллям за справжнього шахрая, за коханого Бальтазара, що базграє вірші, ви можете морочити. Але зі мною у вас нічого не вийде. Я освічена людина і не визнаю жодних чудес. Вважайте мене. Сказав Проспер Альпанус, засміявшись голосніше і щиріше, ніж від нього можна було сподіватися. «Вважайте мене, за кого хочете!» Але, хоч я й не справжній чарівник, проте знаю деякі гарні штуки. «З віглебової магії або з якоїсь іншої?» – вигукнув Фабіан. Ну, куди вам до нашого професора Моша Терпіна? Ви з ним не зрівняєтесь, бо він чесний чоловік і завжди показує нам, що все відбувається природно. Він не оточує себе таємничим причандаллям, як ви, пане докторе. Ну, а тепер моє вам шанування. Ну, сказав доктор, невже ви такі розгнівані і підете від мене? І він погладив кілька разів Фабіанові руки від плеча до зап'ястків. Тому стало якось прикро, і він збентежено вигукнув. — Що ви робите, пане докторе? — Ну, ідіть уже собі, панове, — сказав доктор. — Ви, пане Балтазаре, сподіваюсь, незабаром прийдете до мене. Ми зарадимо вашій біді. «Ви не дістанете ані гроша на чай, мій друже!» – гукнув Фабіан до золотавого швейцара і схопив його за жабо. Але той знов нічого не сказав, лише квіркнув і вдруге дзьобнув Фабіану в палець. «Тварюко!» – скрикнув Фабіан і вибіг з будинку.